Na semana passada nós falamos da fé. E nós eh enfatizamos aquele aspecto de que a fé é a antecipação do conhecimento. É algo que você vai conhecer depois, você vai entender depois. O que que a fé faz? Ela traz para hoje a mesma certeza, pelo menos teoricamente, a mesma certeza do conhecimento que você terá depois. Então, no futuro você vai ver Cristo, certo? Aí você vai ter certeza que tá vendo Cristo, ó, oh, é Cristo. O que que a fé faz? Já traz para hoje a mesma certeza. Antecipa, tá? Mas esse aspecto, gente, da fé é só um aspecto. Seria, vamos dizer, a parte teórica da fé, é a explicação da fé. E e ela realça esse aspecto do conhecimento, esse aspecto intelectual. Seria assim uma descrição técnica da fé. Só que hoje nós vamos eh abordar outro aspecto da fé, que é a sua ligação com a salvação. Tá? Como é que tá escrito em João 3:16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, para Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, Cristo, né? Para que todo aquele que nele crê não morra, mas viva eternamente. Então você vê aqui, João falando assim: Deus mandou Jesus para que todo aquele que crer nele não morra Então já vou começar fazendo um um parêntese explicativo. Às vezes a Bíblia fala em fé, às vezes a Bíblia fala em crença, né? Aqui fala todo que nele crê, no outro fala a salvação vem pela fé. Qual é a diferença entre fé e crença? Sinceramente, nenhuma. As palavras em grego são similares, tem a mesma origem. É a mesma origem. Fé e crer. Se você for pegar as palavras que estão na Bíblia, fé, as palavras que estão crer, crença, elas têm a mesma origem no grego. Que significa aquele aspecto que a gente falou de fidelidade. É a mesma coisa, tá? Então, tanto crer como ter fé, Bíblicamente é a mesma coisa. Então quando João fala assim, ó: Porque Deus o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra. Ele tá enfatizando um outro aspecto da fé diferente do que nós falamos a semana passada. Então a gente pode só por esse versículo falar o seguinte: a salvação vem pela fé. Porque o versículo não dá outra, ele outra explicação. Ele fala assim: Aquele que crê em Jesus será salvo. Ponto. Ponto. Eh, isso foi uma bandeira muito forte de Lutero na Reforma Protestante contra a ah, o momento da Igreja Católica. Católica, que era um momento que estava vendo muita venda de indulgências. É, que que é venda de indulgência? É venda de pedaços de de objetos sagrados que comprariam partes do céu, salvação, libertação de purgatório, aquelas coisas. Lutero entra muito forte com essa questão da salvação pela fé. Mais engraçado é que a doutrina católica A doutrina católica tem um passarinho aí que louco Será? Não, ela fora. É algum passarinho ficou preso aí. A doutrina católica Eu tava lá na Bíblia de Jerusalém, vendo, por exemplo, Romanos 1, e a doutrina católica também enfatiza que a salvação é pela fé. Às vezes mudo um pouquinho o aspecto de como encarar isso. Mas a doutrina é mais ou menos a mesma. A salvação é pela fé em Cristo Jesus. Não é por obras, não é por mérito. Isso em Romanos é muito claro. Ninguém é salvo porque mereceu ou porque fez alguma coisa, olha, fez esse trabalho e então ele vai ser salvo. Não. Nós somos salvos pela nossa fé em Cristo. Então a gente já vê que tem aí uma estreita ligação entre a fé que une o salvador e o salvo. Estão todos olhando para lá e não para mim. <risos> então há uma ligação estreita. É, acabei que eu me cadê? É, é, é. Entre o Salvador e o Salve. Então o que que a fé faz? A fé é como um... Ah, descobriu que já sei o que que é. Pareceu passarinho não. Já sei o que que é. É. Deixa eu desligar isso aqui que já não... Pronto, aí. Então, a fé, o que que ela faz? Ela liga... É, cria essa figura. Essa figura é muito boa. A fé liga o salvo, o cristão, com o seu salvador. É um anelo né? O anel vem a anel, né? Cria uma união entre os dois. A fé é que faz isso. Ah, e a gente poderia desenhar assim. Aqui é o Cristo. Aqui é o homem. Isso aqui é a fé. A fé é o que liga os dois, certo? é o que liga o Salvador e o homem salvo, o homem cristão. Então a gente observa que aqui já começa a aparecer diferente da aula passada que nós damos uma ênfase à parte intelectiva, intelectual da fé, agora nós estamos falando de uma coisa mais subjetiva, um aspecto mais subjetivo da fé. Então o que que é a fé? A fé é permanecer em Cristo. Seria um porto seguro, uma segurança. Eu gosto de pensar que a fé é uma corda que eu tô segurando ali, Cristo tá do outro lado e eu tô segurando lá de cá firmemente. Sabe? É uma segurança que eu tenho. E Pedro fala Seguindo esse entendimento, ele fala assim: Primeira Pedro O 9. Ele fala assim: que recebendo o fim objetivo da vossa fé, que é a salvação das vossas almas. Então, qual é o objetivo da fé? Ela tem um objetivo. Por que você tem fé? para a salvação da sua alma. Então essa corda que eu falo aqui no Zuni a Cristo, ela tem um objetivo. Porque é segurando nessa corda que nós temos a salvação. Então a gente pode concluir que a fé é uma condutora até Deus. Ela é um veículo até Deus. Como é, o objetivo dela é nos levar à salvação, então eu tenho que ficar nela, na fé. Ela é minha garantidora. Entende? Por isso que sem fé é impossível. Sem fé não tem salvação. Porque você precisa estar ali, segurando na fé para poder já chegar a Deus. Então a gente pode dizer que a fé é um agarrar-se em Cristo. Pai, se você não quer pensar na corda, então a fé é segurar, é segurar firme a mão de Cristo. Eu só gosto de usar a corda porque aí é um objeto separado que eu posso chamar de fé. Tá? E Cristo é o autor da salvação, ele é o conquistador disso. Então é como se Cristo onde que a salvação é está para cima, né? É como se Cristo fosse uma corda presa nele e nós segurando e deixando ele nos conduzir, nos levar para essa salvação. Eu me agarro a isso. E é essa essa corda, essa ligação que me faz estar com Cristo. Mas como a gente se segura nisso? E esse é o aspecto mais que eu quero dar mais ênfase hoje. Para você deixar Cristo te conduzir, por exemplo, se eu falasse assim, ó, ó, o passarinho não é daqui, é de fora. Eu vou pular por essa janela agora, segurando uma corda. Tá bom? Quem confia em mim, segura aí na ponta da corda e vem comigo. Quem vem comigo aqui levanta a mão. Ninguém. Ninguém confia em mim, Mauro. Entendeu? Eu acho que é a corda. <risos> Porque? Porque claro, vocês não confiam em mim, você fala esse cara é louco, ele vai pular, eu não vou. Mas, vamos dizer, Cristo tá fazendo a mesma coisa. Figurativamente. Aí a pergunta é: você confia nessa corda? Entende? Só por isso. Sim, mas vamos dizer que é o Cristo, é, entendeu? É a corda que Cristo deixou. Cristo fala assim, ó, eu tô deixando uma corda aí, estou indo. Segura aí desse lado. Eu tô falando só em forma figurada pra gente tentar guardar bem o que é fé. Você seguraria nessa corda que Cristo deixou pra você? Sim. Por quê? Porque você confia na corda ou em Cristo. Se confia em Cristo. Se Cristo falou que eu posso ir, eu posso ir. Que nem Pedro. Pedro foi lá, jogou a rede, não pegou nada, homem de experiência na pescaria, voltou, Cristo falou: "Ó, vai lá e joga de novo". Aí o que que Pedro fala? Olha, eu tenho experiência nesse negócio. Eu conheço isso. Eu sei que não vai dar nada, mas porque o Senhor falou isso, eu confio na sua palavra. Eu confio em ti. Confio em você. Entendeu? Então, pela confiança que nós temos em Cristo, nós nos seguramos na corda. Isso é fé. Então, o aspecto mais relevante aqui é a corda ô, desculpa. A confiança. Isso reforça uma outra coisa. Cristo, a Bíblia fala que Cristo é o cabeça, não é isso? Da igreja. Isso reforça aquela figura que eu tenho ensinado para vocês, de que Cristo é o homem, é a restauração do homem e é como se ele fosse o homem que está à frente que reconquista aquilo que o homem perdeu. E atrás dele vem nós. Mas nós não temos os méritos de Cristo. Nós apenas tomamos parte daquilo. É como se ele tivesse na frente com umas cordinhas atrás e a gente segurando. É, tô indo atrás de ti, Senhor. Confiando em ti, confiando nas tuas conquistas. E nós só tomamos parte disso confiando nele. Então a fé ela tem esse aspecto de um abandonar-se em Cristo, largar-se em Cristo, deixar ele levar, ele conduzir. Desculpa a palavra, mas é um apostar nele. Ó, oh, em ti eu confio. Porque gente, tudo que nós sabemos é pela Bíblia pela alguma experiência pessoal que nós temos. Mas nenhum de nós viu o céu. Nenhum de nós viu a Deus, nenhum de nós viu a Cristo. Alguns viram o diabo, mas a maioria também não viu. Entende? Então, essa caminhada que que nós estamos fazendo é absolutamente uma caminhada de confiança nós estamos simplesmente confiando nele. Fala assim, eu não vi nada, no o que sei aí é o que me falaram, o que eu li, o que parece ser o mais razoável, mas eu não vi nada. Eu apenas confio em ti. Isso é fé. Isso é fé. Essa confiança irrestrita em Cristo. Romanos 1 17. E Paulo fala assim Pois nele Nele é no evangelho, no evangelho tá? Se descobre a justiça de Deus De fé e fé Como está escrito, escrito O justo viverá da fé O que é viver da fé? O que é viver da fé? Nós estamos falando de pessoas que confiam em Cristo. E que seguram a corda que Cristo deixou. Né? Então viver da fé é não confiar em si. Isso não quer dizer que você é um cético de si mesmo. Ah, eu não existo. Ah, eu não sei nada. Ah, eu não tenho força. Não é isso, gente. Se você não tiver um pouquinho de autoconfiança, você não faz nada nessa vida. A questão não é essa. A questão não é essa confiarem em si para a salvação, confiarem em si para se chegar a Deus, é você saber que não é em você que está isso. Não é pelas suas conquistas, não é pelo seu mérito, pela sua inteligência, pela sua força. Você não confia em si, você confia em Cristo. Você fala assim: "Eu não tenho força nenhuma para isso". Mas eu confio em ti. Hum. Caxaria com uma, uma aprovação patrícia daquele ministério que poderia confiar em nós e não se apoiar pros segredos, ser uma muleta. É toda ele tá falando de Tobias, a Igreja Católica é. tem essa esse esse livro, eu tô explicando para eles para eles entenderem, mas não tem problema não, não tem problema não. Eh, tem um livro que eles aceitam, né, que é o livro de Tobias. Que a reforma protestante não aceita Mas dependendo de ser um livro deltero canônico Isso não vem ao caso Porque toda a cultura Judaico-cristã É baseada nisso Toda a cultura judaico-cristã É baseada nisso Que o homem não deve confiar em si mesmo Ponto Lá tem lá no Velho Testamento Maldito do homem Que confia No homem No seu próprio braço tá? Isso não é, claro que não é. Você que não confia que você vai levantar daí, daqui a pouco para tomar um café? Claro que eu confio. Eu confio porque eu não tenho força para isso. Que besteira, esse tipo de desconfiança, isso chega até a loucura. Você não é, essa desconfiança em si mesmo não pode gerar a loucura, entendeu? Claro que eu tenho coisas que eu confio. Eu confio que eu posso chegar aqui e dar uma aula para vocês. É, não, não totalmente. Tudo é graça de Deus. Mas eu confio que existe alguma coisa aqui, eu não sou um ser do nada, não sou um nada. Não é esse tipo de confiança que a Bíblia está falando, porque isso aí é ceticismo, isso chega a ser até um erro. A confiança no poder realmente, naquilo que realmente é poder, que pode transformar as outras coisas, que pode fazer diferença em coisas maiores. Nunca, nunca, nunca, a Bíblia sempre ensina assim, não confie nesse seu poder. Porque esse poder é mínimo. O que que eu posso mudar com a minha força? Mal, mal, muito pouquinho eu mesmo. Eu não consigo mudar nem a minha esposa. Nem ela a minha, apesar de muitas vezes ela querer. Mas não é difícil, porque nossa força não vai muito além daquilo que tá à nossa mão e muito mal. Então não posso confiar nisso. Então a fé ela <risos> privilegia esse aspecto, viver pela confiança. Em Cristo é como ficar agarrado à corda, eu não largo, porque é aqui que tem a verdade. Isso é o que significa o justo viverá pela fé. Ju viver pela fé não é fechar os olhos e falar: "Ah, eu não tô nem aí, amanhã deixa para lá, as coisas vão acontecer". Não é isso. Entende? Não é isso. É você saber, olha, Eu vou aqui fazer a minha parte. Eu sei que Cristo está cuidando de tudo. Tá cuidando de mim. Eu confio nele. Eu vivo nisso. E o mais importante desse aspecto é essa ligação da fé com a salvação. Eu vivo da fé porque essa fé me garante a salvação. A partir do momento que ela me garante a salvação, todos os outros aspectos da minha vida se tornam mais tranquilos. Porque tudo pede um pouquinho de importância, ou muito de sua importância, a partir do momento que ela me garante uma eternidade ao lado de Deus. Por isso que o justo vive pela fé, ou vive da fé, segundo algumas tradições. Então a fé é esse aspecto. Ter fé, porque com a aula passada pode ter dado a impressão que a fé É uma atitude meramente intelectual, ah, uma antecipação do conhecimento, não é. Porque ter fé, ah, eu tenho fé, não é simplesmente acreditarem alguma coisa. Não é isso. E às vezes a pessoa acha, que é isso. As pessoas assim, ah, eu tenho fé que isso vai acontecer. Mas fé em quê? Isso é apenas uma crença, é acreditar em algo. Fé não é acreditar em algo. Vocês acreditam que eu estou aqui sentado? Não, melhor. Vocês acreditam que o Rufus está ali deitado? Vocês acreditam que vocês não viram, mas acreditam. Eu tô falando, ó, ele tá ali deitado, eu não minto. Vocês acreditam? Vocês acreditam. Mas isso não, é, não significa que vocês têm fé. Fé é uma coisa diferente. Vocês estão acreditando na minha palavra, mas fé É algo a mais. É confiança. É é se seguro, não pode ser provado. Provado e o aspecto forte dele é essa confiança. Eu confio. Eu confio, eu não vejo, mas eu confio. Isso é fé. Entendeu? É diferente dessa projeção. Ah, eu tenho um pensamento positivo, não é isso. É confiar mesmo, confiar em alguém. Ah. Eu tinha até escrito essa nota do Barnabé, e acho que eu tô falando novo, o Japão disse que nós podemos ter que estar vendo a chuva. Fé. Mas aí é que tem que tomar cuidado. Eu vou chegar nesse ponto aí. É ter fé não é apenas se convencer de que alguma coisa é real. Você pode acreditar, se convencer de que algo existe e é real, mas isso ainda não é fé. Ter fé não é só ter certeza das coisas. Ah, eu tenho certeza que Cristo existiu. Isso ainda não é fé. Tá entendendo? Não é apenas saber que alguém existe, não é apenas saber da força de alguém. Ter fé é tem que na fé tem que haver esse aspecto irrenunciável da confiança eu confio eu confio é uma confiança irrestrita e isso não contradiz o que foi dado na última aula porque a fé ela antecipa uma verdade que ainda não é conhecida mas essa antecipação não é uma antecipação consciente você não conhece Exatamente essa verdade. Você apenas recebe a certeza dela. Uma certeza que sem essa fé você não poderia ter certeza. Você poderia só acreditar. Por exemplo, você pode acreditar que o céu existe. Isso é uma coisa. Mas a fé te dá a certeza que ele existe. Entende? É um aspecto superior a apenas acreditar. E é nessa certeza que a fé traz que surge o quê? A confiança. Como a fé te dá a certeza, então você confia. Então como a fé te dá a certeza que Cristo é Cristo, então você confia nele. Porque ela antecipa essa certeza que você teria só quando visse ele. Entende como as duas coisas se unem, como as duas coisas estão interligadas? Não. E aí nós podemos dizer com toda segurança que a salvação vem pela fé, não é por merecimento, não é por obra humana, não é alcançada, mas é recebida. Só que isso pode confundir algumas pessoas. Por quê? A pessoa fala assim: "Ah, eu fui sou salvo pela fé". Então ela acha que ela é salva porque ela acredita em Jesus. Ela acha que ela é salva porque ela acredita na Bíblia. E ela não é salva porque ela acredita em Jesus nem na Bíblia. Ela é salva porque ela confia em Jesus. Ela confia na Bíblia. Mas principalmente confia em Jesus, porque a fé é algo pessoal entre uma pessoa e outra pessoa. Eu tenho fé na pessoa de Cristo. Tenho fé em quê? Tenho fé que ele existiu, que ele encarnou de verdade. Certo? Tenho fé que ele é Deus encarnado. Tenho fé na história toda que se conta dele. Mas mais ainda. Eu tenho fé que ele morreu por mim. Mais ainda, eu acredito que essa morte é eficaz para limpar os meus pecados. Mais ainda, eu acredito que ele ressuscitou e conquistou toda a redenção. Então, bebê, não é só acreditar, mas é confiar, é ter certeza dessas coisas, para poder me agarrar. Porque muita gente, vocês sabem disso, só acredita em Jesus. Ah, Jesus, sim. Hã? Até os islâmicos acreditam em Jesus. Mas eles não confiam em Jesus. Eles não têm confiança irrestrita. Às vezes um espírita acredita em Jesus, mas ele não confia em Jesus como aquele que vai salvar a sua alma. Entende o aspecto da fé relevante nesse caso? É essa confiança. Isso é fé. E eu quero que fique claro na cabeça de vocês, teólogos, estudantes, é que a fé é mais do que crer, tá? A fé é mais do que crer crer, eu posso crer em um monte de coisas, mas em que eu confio? Em que eu confio de verdade? Confiança restrita que eu dou a minha vida por ele. Eu coloco a minha vida nas mãos dele, isso é confiança. Mas espera, o ministro falou que fé e é a mesma coisa. Não, não, é na Bíblia, na Bíblia, aqui na, no no dia a dia, eh uh, o Daniel fala assim, no início eu falei que fé e crença são a mesma coisa. É, na Bíblia, quando vem as duas palavras, são a mesma coisa. Aqui na no uso comum, a gente acaba falando, separando as palavras. Na Bíblia são sempre a mesma. Você percebe que tá falando sobre a mesma coisa. Você vai na, na na no grego, as palavras com a mesma raiz significam a mesma coisa. Por que eu falei isso? Porque às vezes a pessoa pode ir na Bíblia e falar: "Ah, aqui fala que é crer" Então não tá falando dessa fé. Não, tá falando da mesma coisa, a mesma situação real, que é essa confiança. Essa esse agarrar-se. Então quando a Bíblia fala que Deus mandou eh Deus amou muito tamanha maneira que mandou o seu filho unigênito para que todo que nele crê ela não fala para que todo que nele tem fé mas fala tudo que nele crê, esse crê tem a mesma força da palavra fé. É o crer, é confiar. Não é só crer, acreditar que ele existe, mas é confiar nele. Entende? A salvação, gente, não é um ato meramente intelectual, cerebral, de acreditar que Cristo existe, acreditar que Cristo faz isso, acreditar... Pô, chegando bem fundo... A pessoa pode acreditar em Cristo, pode acreditar que ele morreu pelos pecados, pode acreditar que esse pecado, essa, essa morte tem até eficácia para para para tirar os pecados, pode acreditar que ele ressuscitou no terceiro dia e pode não ser salvo. Porque ele pode acreditar em tudo isso, mas não confiar nisso, não colocar a sua vida nisso. Entende? É colocar a sua vida. É como uma figura, não há mérito nenhum, não há obra nenhuma. Imagina que você é um náufrago você é um náufrago e aí em volta de você tem um monte de objeto assim que sobrou do navio. Aí você vê ali tem uma boneca boiando. Não, não tão ré que você. Tem o, o Tem uma boneca boiando. Você se seguraria na boneca para não se afogar? Não. Não. Eu não, porque senão afundaria. Você se aí você vê uma bola de tênis Boando, você se seguradinha nela para se salvar, não? Aí você vê boiando uma madeira. Saiu de um pedaço grosso do navio. Aí você fala: "Ali eu vou me segurar. Ali eu vou me agarrar." Mal é mal, a a figura da salvação é isso. Como se você fosse um náufrago, ou seja, se você ficar como você está, você vai afundar, e essa é a história da nossa vida naturalmente nós afundaríamos de repente olhamos para lá eu acredito na na bola de tênis ela está ali mas eu não confio nela eu acredito naquela boneca que está ali mas eu não confio nela ah mas existe uma madeira forte ali é nela que eu me agarro porque eu vejo que nela eu posso me agarrar e aí você se agarra com todas as suas forças É só passar mais ou menos isso. Você olha para cá para o mundo, você olha para a religião, você olha para algum mestre místico. Você fala assim: "Não, esse eu não confio". Você olha para aquele ali: "Não, nesse não dá para confiar". Aí você olha para Cristo e fala: "Nesse eu confio. Nesse eu me agarro". Isso é fé. Entende? Então não é um ato intelectual de acreditar. Eu acredito em um, acredito em outro. Acho que você até tá falando certo, você tá correto. Mas em quem eu confio? Confiança de, de dar a minha vida nas mãos desse. Isso é fé. Vê esse aspecto da fé, que é muito mais profundo e muito maior. E quando você se agarra, E aí que tá. A pessoa acha que ela tem fé e agora é só esperar. Não é isso? É só esperar. Ah, eu acredito em Cristo, eu confio nele, vou esperar agora, é só ele me levar. Quando você se agarra ao madeiro, a esse madeiro, você vai precisar fazer algum esforço, né? né? Tem que ficar lá segurando, nadando, batendo os pés, porque é, a madeira está te salvando, mas você precisa se agarrar. Da mesma forma nós, gente. Nós não seguramos a linha em Cristo, mas há flechas do mal aos inimigos do homem que vão tentar afastar. Então eu tenho que me agarrar mais ainda nessa confiança, nessa fé. Nessa madeira. Para quê? Para não cair. Isso não é algum esforço? Quando a palavra fala que não é por obras, não é disso que ela está falando. Não quer dizer que você vai, ah, Senhor, eu acredito, tal, e vou deitar na cama e esperar ser levado. Não! Ó, oh, claro que há algum esforço, não tem a dúvida disso, gente. É óbvio, não precisa ficar explicando isso que é bobeira, é perda de tempo. Porque mesmo nessa atitude de fé, olha, você tá segurando a corda. Você tem que ter força que se agarrar nela. Você tem que fazer força, ficar firme e inabalável, porque a fé é exatamente isso fé, a figura da mulher com hemorragia. Ela tinha hemorragia há muito tempo com hemorragia. De repente ela vê Jesus passando e fala: "Eu vou ali porque eu sei que ali tem poder". Então ela vai, se mete no meio do pessoal, segura na na hora do vestido de Cristo e é curada. E Cristo fala: "A tua fé te salvou". Mas vê que essa fé não foi ela não ficou sentada esperando. Ela foi na direção de Cristo. Ela passou pelos obstáculos para chegar a Cristo, entende? O mérito é tudo de Cristo, mas isso não significa que nós estamos parados, estamos inertes, não é nada disso. A fé também tem esse aspecto ativo, tá? Dois exemplos de fé, de confiança. Abraão. Abraão, vai, pega teu filho e leva lá para sacrificar. Abraão, levou? Levou. Por quê? Porque ele confiava naquele que deu a ordem. Isso é fé. Noé, constrói aí um barco que vai chover. Ele construiu. Por quê? Porque ele confiou naquele que falou. Entende? Essa confiança é o aspecto da fé mais forte. Então, a nossa fé é uma confiança na pessoa de Cristo, tá? Em tudo que envolve. Não é apenas acreditar nele, mas é fiar-se nele. E aí, quando você está agarrada em Cristo, Me diga o que vai te abalar. O que vai te derrubar? Você está fiado nele, você está seguro nele. Ele é o em quem está todo o conhecimento, toda a sabedoria. O que pode ser tão importante para abalar aquele que está seguro em Cristo? Ele é o fundamento de tudo, se eu tô firmado no fundamento. Gente, O mundo, o mundo é vacilante. O mundo vacila, o mundo tropeça. Por quê? Porque o mundo não tem fundamento. Uma pessoa mundana, ela está se garantindo em quê? Ou em quem? Nela mesma. Às vezes numa instituição qualquer, numa empresa, um guru É claro que ela vai ser vacilante. Então a pessoa do mundo hoje é que tá seguindo aqui, daqui a pouco vira, começa a crer aqui. Ah, gostei desse negócio de zen budismo, é legal. Aí vai lá. Aí passam uns anos lá, daqui a pouco cansou, acansei. Ah, Achei meio monótono, aí vai. Vai bater boom, é mais agitado, né? Ah, vai lá, fica um tempo lá, daqui a pouco, ah não, cansei, aí vai para o outro. Nessa inconstância. Por quê? Porque não está baseado em algo sólido. Mas o cristão não. Ele encontrou uma coisa definitiva. Que é essa fé, essa confiança naquele que dá a salvação, aquele que resolve o problema. Porque a partir do momento que você sabe qual é a tua eternidade, acabou o problema, acabou a dúvida. O que, que subsiste diante da certeza da eternidade? Nada. Tudo perde a importância. Diante da certeza da eternidade, tudo perde a importância. Se você tem certeza para onde você vai, o resto é mole. O resto é fácil. Para terminar, em 1 João. 5, 4. 1 João 5, 4. Todo o que é nascido de Deus Vence o mundo Todo o que é nascido de Deus Vence o mundo Esta é a vitória Que vence o mundo A vossa Fé Pense agora na fé, como a gente falou aqui Nessa confiança irrestrita No Salvador, no Cristo, em Jesus Essa confiança É a vitória que vence O mundo. O que é o mundo, gente? O mundo é, por exemplo, o falatório. O excesso de informações. É informação daqui, é informação de lá, é verdade daqui, verdade de lá. Essa confusão. Mas aquele que tem a confiança em Cristo, ele já focou. Ele já sabe qual é o caminho. Ele já sabe qual é o destino. Ele já sabe qual é o destino. Então esse bando de informações que o bombardeiam ficam só na marginalidade, porque o principal já tá definido. As outras questões são questões marginais, são questões de menor importância. Então vem aí um exemplo de como a fé vê esse mundo. O mundo é opinião, sabe aquela coisa? Todo mundo tem opinião, né? têm para isso, opinião para aquilo, eu acho isso, eu acho aquilo. Então você tá meio cercado de opiniões. Ó, oh, você deve fazer isso, você deve fazer aquilo, é cheio de conselho para lá, conselho para cá. Mas quem tem fé, quem já está afiado nessa confiança, ele não tem mais essa incerteza da opinião. Ele se baseia num único fato real, que é a sua salvação. E talvez não vai viver por opiniões, ele vai viver por fato, por certeza que é a salvação. E isso também é outro aspecto do mundo, a bajulação. Outro aspecto do mundo, o consenso, isso é muito sério. O mundo ele se divide em grupos. Então há consensos, então por exemplo, há o consenso dos cientistas. Então veio os cientistas e falou, oh, ó, é assim, e eles entram em consenso. Todo mundo, é assim, é assim, o açúcar faz mal, é assim, é assim, o açúcar faz mal. Daqui a pouco, passa alguns anos, vem lá, ah, não, o açúcar não faz mal, o açúcar faz bem. Mas vocês tinham entrado em consenso que faz mal, como que agora está fazendo bem? Fiquei dez anos sem comer açúcar achando que fazia mal. Isso é o um mundo. E o consenso tem muita força. Mas aquele que tem fé ele se mantém inabalável e é absolutamente necessário isso. Porque o mundo, esse consenso, ele tenta nos derrubar, ele tenta nos diminuir, ele tenta nos fazer desviados do caminho. Só que gente, quem tem fé já está definido. O caminho é esse. O que eu tenho que fazer agora é correr nessa direção firme e forte, tentando não me desviar, nem olhar nem para a direita, nem para a esquerda. Entende? Por quê? Porque eu confio naquele que está à frente. Eu posso dizer que o mundo é futilidade, que o mundo é alienação. Tudo isso são aspectos que podem me tirar do caminho, da frente, da verdade. Mas existe algo que vence tudo isso. É a fé. É a confiança irrestrita que eu tenho em Cristo. Na pessoa de Jesus. E mais nada. Na pessoa de Jesus. Vamos fazer uma pausa? Se quem estiver vendo aí pela internet, pode mandar pergunta no e-mail, tá bom? Tá bom?